Men Martin, vad har du på dig? Du menar min slips? Det är ju Pride nu, så jag vill visa solidaritet. Alltså, slipsen är helt okej okay med den matchande regnboksfärgade kostymen och den färgglada hatten. Alltså, och skorna. Vad har du ens fått tag på regnboksfärgade skor? Ja, men nu låter det som att du är emot Pride och kärlekens mångfald och, och allting. Det är klart att jag inte är emot det. Jag bara är bara emot den här fruktansvärt gräsliga kostymen. Ta av dig den. Ja. ja. Alltså, har du regnboksfärgade kallningar på dig med?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 vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd. Jag började få framföra en, ett klagomål från min arbetsplats som inte fick sin Hallands Nyheter den här veckan. just det, Då fick jag åka förbi och lämna helt manuellt. Och där återupprättade du ju Hallands Nyheter så genom att liksom personligen komma och lämna. Mm. Det var bra gjort. Tack. Veckans gäst är Lia Boysen. Hon är ju skådespelerska och har haft en spännande uppväxt i Köpenhamn de första åren. Ja, Boysen är det lite dansk helt enkelt. Ja, hennes efternamn är danskt. Är hon dansk? Nej, sen så flyttar hon ju tidigt till Sverige så hon har vuxit upp här. Och så har hon erfarenhet av bonusfamilj som vuxen också. För hon... Jag tänkte att du skulle säga att hon hade erfarenhet av Anders Ekborg. Ja, det har hon också. Musikalartisten som hon var gift med i 15 år ungefär. Och de har två döttrar ihop också. Så det kommer hon att berätta lite om senare här i avsnittet. Och sen var hon ju då bonusmamma i sin förra relation tror jag. Mm. Vad har hänt i våran vecka Martin? Förutom att nyhet inte kom till fjärilens dagverksamhet. <laughs> Men en kul grej är ju att vi har varit gäster i en annan podd. Och det var väl andra gången. Har vi gästet en podd förr? Ja. Ja det har vi. Familjens jurist. Och nu var det familjebalanspodden. Mm, och den drivs av Ann-Katrin Noreliusson. Och det var avsnitt 79 som vi var med i och som finns ute nu överallt. Jag har tyvärr inte hunnit lyssna än, för att jag fick reda på det igår. Och då var jag ju på bio med Lycke och Saga som är mina två äldsta barn, mm. på och flicka. Och du passade heller. Det var väldigt trevligt att få lite tid med de äldsta barnen, det är inte alltid jag får det Nej, jag hörde att ni hade pratat Så jag lite. tackar dig för det att du tog hand om Markservicen här hemma med, med Lillan Hon är inte så lite längre uh, nej, heller. Men det, är men bra. det är mysigt, ni har en sån härlig relation Och så var vi ju badade innan på dagen mm. Och då badade ju du Med henne och hennes kompis Och så skar hon sig på foten Och sen så kom hon hem och sa att du hade sagt Att hon skulle få ha kryckor <laughs> Hon ville ha det nu till när hon skulle på kalas. Vi får se om, jag hoppas mina kryckor är för stora. Så att... Hon virar alltid dig runt sitt <laughs> Hon är ju här nu över helgen, annars har det ju varit en barnlös vecka. Och varför ska vi ha henne över helgen? Nu tittar Martin på mig som ett stort frågetecken, men det är ju för att vi har konfirmation på söndag. Just Vår det... första i vår bonusfamilj. Ja, och så får vi se om det blir den sista. Ja, våran mellanflicka ska ju konfirmera sig. De två äldsta har inte konfirmerat sig och vi vet inte än om Helle kommer bli muslim eller inte. Nej, hon lät faktiskt lite tveksam men vi pratade som hastigast om konfirmation. Och då sa hon i alla fall nej, jag tror nog inte på Gud. Så att... Men hon ska ändå bli muslim heller? Nej, det var ju ett tag när hon hade kompisar från muslimska länder. Och så ville hon inte äta fläskkött. Men det tror jag att hon har gjort nu ändå. så att. Eh... I den åldern så kan man ju få testa lite. Hur som senare. helst så är det ju då alltså Yvalin som nu ska konformera sig och det ska bli väldigt spännande. Mm. Och sen så ska vi även hinna med två teaterpremiärer i Falkenberg. Ja, jag förstår inte hur så ska hinna med. Hur kunde de inte tänka på det? Eller ensammen av Emil och Stulen Kärlek. Att jag behöver tid för att göra smörgåstårta och sånt. Jag de har, har det ju så. bara sålt 40 000 biljetter ungefär till Stulen Kärlek. Ska så inte alla de bara, ja äh, men vi väntar till nästa helg för Maria skull. Ja, premiären är nog bara 1600 personer som kommer. Ja, men det blir roligt. Det är ju pjäser som vi har sett förut. I alla fall Emil såg vi ihop på Lisebergsteatern. Det är ju samma manus men lite ändrat. Och Stulen Kärlek såg jag för 15 år sedan på Elisabergsteatern. Jag tänker på det här med recensioner, du som jobbar med det. Mm. Vad är vitsen med recensioner? Du är ju bara en människa. Att du säger bara, ah, men jag tyckte det var bra eller dåligt. Varför bryr de sig om det? Jo, det är för att jag har sett alla uppsättningar de senaste 15-20 åren. Så att jag kan bedöma om den här är bättre eller sämre. Och då kanske någon tycker att ah, men då får vi lita på honom och gå och se den om den nu är så bra. Eller tvärtom, tycker jag att ah, då kan vi nog hoppa över i år. Är det alltså så? Du är ju bara en människa. Ja, men jag har väl lite mer erfarenhet och så kanske jag kan uttrycka mig, göra en liten analys och så. Att jag de tror tycker det är enklare att bara intressant. fråga tio pers. Bara, Tyckte du det var bra? Ja, och så är det bra. Jag tror faktiskt att en recension påverkar inte biljettförsäljningen direkt utan nu är det nog mer vad kompisar tycker eller vad de lägger ut på Facebook och så. Men jag tycker det, det kan vara intressant ändå för mig att –formulera mig lite annorlunda än om man skriver en vanlig artikel som är byggd på intervjuer. Mm, –Nej, men det ska bli kul att få gå på teater. –Ja, och sen så har vi som vanligt fortsatt att träna lite. Jag har spelat tennis och du har vunnit stegtävlingen igen. –Det vet vi inte. Jag vann min grupp. Mm, –Ganska stort. –Det gjorde jag även om jag nu på slutet då som vanligt torsdag och fredag sackade av lite på farten. Mm. Varför gjorde jag det? Jag, inte jag hade väl så mycket att göra det var och så någonting. tog du cykel Jo, det. men du åkte ju iväg på förhandsvisning där på torsdagen. Ja, just det. Och då gick inte du med mig en runda. Det brukar vara så att jag går en runda, sen går du med mig en runda och sen går jag en runda. Mm. Men då när du inte gick med mig, då blev det bara en runda. Ja, det kan ha varit det. Ja, nu är det väl dags att lyssna lite på Lea Boysen. Och jag tror att eh, ni som såg tv-serien Det nya landet minns henne därifrån, det var hennes genombrott. Det är ju 19 år sedan nu ungefär. Den klipptes även om och blev långfilm som fick ganska många priser. Den gjordes av Lukas Maudersson och Peter Birro. De skrev manus ihop. Väldigt bra. Handlade bland annat en del om främlingsfientlighet i Sverige. Och det är ju aktuellt även nu. Hej och välkommen till podden Lia Boysen. Hack snälla. Vi ska förstås prata om dina erfarenheter av att växa upp i en bonusfamilj och även som vuxen har de erfarenheterna. Men lyssnarna är nog nyfikna, de som inte redan vet vem du är. Var har de sett dig tror du? Oj, oj, oj ja. Nu har jag hållit på och gjort, eh, gjort film och tv mest i 30 år. Så det är ganska många olika tv och filmer. Och det är så olika man tänker om ja, Vad var känner folk igen från? Och det är väl lite... Det nya landet fick ju, det var ju liksom ett genombrott och, och fick väldigt många tittare och guldbagge. Ja, det fick jag faktiskt. Ja, ja men den, den är ju den, den är ofattbar hur den faktiskt inte... Det är 20 år sedan mm, snart, mm. det är ju så länge sedan. Ja. Mm. Men, ja, men det är ständigt så, så allra mest som har invandrat till Sverige som kanske fortsätter titta på den och att den fortsätter leva ja, det. lika mycket. Är väldigt stolt över den faktiskt. Sen är det väl allt från Wallander till Möbelhandlans dotter det var en serie som som jag älskade väldigt mycket där jag spelar mot Rolf Lassgård och sen var det en serie som hette De drabbade som sen yeah. eh, amerikanerna tog vad jag har hört, eh, snodde idén på mm -hmm. till Heroes och ja. Ja. Nej, det var ju det, övernaturliga det här. Ja, övernaturliga ja. precis. Vad kan det vara? Det är livvakterna det var en sån här actionfilm. Ja, det. Mm. det hade bomb runt halsen. Mm. När mörkret faller mm. spelade jag en misshandlad kvinna som byggde på en sann historia- Sök var ju lite smalare. Men där fick du en guldbagge. Ja, där fick jag en guldbagge. Ja, det var en bil. Var står den? Den hänger faktiskt på väggen. Den hänger ihop med. Min mormor var nämligen god vän med konstnären. Gud, titta. Nu ska man ju komma ihåg. Ja, heter också. Den är ju speciell, den är ju ganska tung också. Gud att det står helt stil. så alltså, jag har annat konstverk av honom också som hänger ovanför. Mm -hmm. mm. Carl Lite. Axel Persson, tack så. Ja. Det var utan Google vill jag bara säga. Ja, jag inte behövde googla. Nej men jag tyckte alltid i alla år att den där guldbaggen var så fruktansvärt ful. Mm -hmm. Och sen när jag insåg att det var Carl Axel Persson som mormor alltid fick varje jul fick hon en litografi av honom. Och jag älskade dem där när jag var liten för att det var fantasiblommor och fantasidjur av olika slag som var helt fantastiska. Och när jag sen såg guldbaggen med de ögonen av de här olika figurerna och konstverken som jag hade sett hela min uppväxt då blev den plötsligt jättevacker mm. för jag kunde se allt det i den. Så ja, jag är väldigt glad åt min guldbagge. Inte minst därför, därför att jag alltid har tyckt om hans saker. Men... Ja, och du kommer från en konstnärsläkt på din mammas sida. Ja, det stämmer. Och sen har du en dansk släkt då på din pappas sida, din biologiska pappa. Ja, min biologiska pappa. Ja, det är en helt annan sorts släkt. Ja. Mm. <laughs> när du växte upp, var det mest hos mamma då? Det var mest hos mamma från jag var sju när jag flyttade. Ja, det är lite rörigt, vi ska inte gå in i alla svängar här fram och tillbaka. Men jag bodde i Köpenhamn till jag var sju. Och så flyttade jag till landet mitt i skogen med min mamma. Och då var hon ensamstående och jag bodde heltid hos mamma. Och sen hade hon lite olika män- som jag kanske inte var så snäll mot alltid för jag inte tyckte om alla. Mm. så kom det plötsligt en dansk man som faktiskt var bekant, alltså som var via kretsen i Danmark. Mm. Alltså som också var indirekt vän till, vän till min pappa som jobbade på Danmarks TV. Och han flyttade in hos oss och bodde nog hos oss i en tre år tror jag. Och han var nog den av de här olika männen som hade kommit och gått så var det honom tyckte jag jättemycket om och han engagerade sig verkligen i mig. Och det var väl också det att han var dansk som min pappa var ju något som var väldigt hemmigt mm, mm, och härligt. Mm. Plus att han var så engagerad, spelade gitarr för mig och sjöng när jag skulle somna och sådär. Mm faktiskt sjöng han alltid nu hoppar jag in på en annan historia, men det kanske man får göra om man vill ja, absolut. men han sjöng alltid en sång som heter Sol, Solen är så rymå, som är en väldigt känd dansk Aha. barnvisa Aha. spelade han och sjöng och det var väldigt märkligt för för några år sedan så gjorde jag en roll i en av Jan Troels hans senaste film och då står det i manus då, då, ville, då visste inte Jan Troell när han frågade mig om att göra den här rollen att jag hade dansat påbrå. Mm -hmm. Men han hade tänkt sig att det skulle vara en danska från början. Och där skulle nämligen den rollen sjunga Solen är så rödmård. Ah. Så det var, ja, men det var väldigt märkligt det. Ja. Var det dom över en, ja, om torgen i ja, ja, det är fantastisk. Jag tror jag är en av de stora. Men det är konstigt, för det är en av de få sånger jag kan <laughs> utom till. Ja, och den skulle jag sjunga när Penilla Augusts roll ligger och dör. ja. Hade du kontakt med din biologiska pappa eller blev det då svårare just när du flyttade? Nej, jag hade kontakt med honom hela tiden. Men vi sågs ju inte så många, kanske två, tre gånger om året. Mm. Åkte på någon semester och ja, så. Mm. Han flyttade till London också strax efter när jag kanske var ja. tio. Och sen fick du en halvsyster? Nej, min mamma fick sen när hon då var slut med den här dansken. Så när jag var... Då hade jag faktiskt slutat hemifrån. Ah. För jag åkte till skola i England när jag var 14. Och under det året när jag var borta... Då träffade min mamma en man. En konstnär som hette Lars Grandin. Fantastisk konstnär. Och honom fick hon tre flickor med. Mm -hmm. Och det var, då bodde ju inte jag hemma Nej, efter det. det. Men honom kom väl att, till, att återkomma till. Han, han har varit enormt viktig i mitt liv. Mm. Flyttade du hem sen då senare eller var Nej. det mer att ni fick kontakt med när du var vuxen? Ja, det vi, ja vi fick kontakt från, för att när jag hade gått på skolan i England i ett år så åkte jag och så bodde jag lite inakkorderad och hyrde rum på olika ställen och gick på kristofferskolan med Brommaplan och alla skola mm. och mamma bodde kvar där ute i skogen. Hur tycker du att en bonusförälder eller en extra vuxen ska vara? Det är ju jättesvårt. Det är också beroende på vad, vad som behövs för tillfället. Mm. Jag Men vad har tänker på... det skiljer åt de som du har tyckt om och de du inte har tyckt om. För du nämnde att du var lite vrång mot vissa och fick kort. Men jag kan inte kalla, det är väl två som jag kan kalla för att de har varit bonuspapper. Mm. Och det var den danska sten också som var min eh, riktiga bonuspappa som inte ville kalla sig bonuspappa. Han kallade sig för. Vi höll på att skoja där med plastpappa- som mm, han tyckte mm. var hemskt och så sa- nej jag är ju din andlige fader. Eller han kunde skriva på någon present så här- från köttmamma och din andlige fader. Ja, just det, just nu, ja. Då, ja, istället det... för plastpappa. Ja, just det. Ja. Det som var gemensamt för de två- om man nu ska hitta någon gemensam nämnare- var väl att vi fick en väldigt egen relation- som inte hade med mamma att göra- utan vi hade vår relation- och att de båda var väldigt engagerade i mig. Mm. Såg dig och, Såg och ville. Såg brydde sig om. Sen var ju min styrpappa, bonuspappa ska man ju säga. Mm. <laughs> Lars, han var ju, det blev, nej men det blev en oerhört vänskap. Och för att koppla ihop till Nya Landet så var han så här, han var... Nej men han gav mig så mycket inspiration genom sitt måleri också. Och var engagerad i... När jag skulle göra en filmroll och frågade jättemycket och visat ofta och klurade på idéer ihop. Hur skulle jag lösa den där scenen? Och speciellt, jag kommer ihåg, det var en scen i Nya Landet där jag berättar att jag ska spotta i moset. Att jag mm -hmm. står i en korvkiosk och blir förbannad på en äcklig lastvis Och jag samlar ihop ett spott och spottar i hans mos med korven. Och då sa min bonuspappa Lars så sa han så här: Ja oh, men gud, borde du inte stå och riktigt länge Och så lägga en så här lång, <laughs> lång spot Och det blev så jädra bra ja. Än om jag bara hade gjort en ja. sån här twee spot Så ja. var den där långsipprande ner Titta utmanande på den här idioten Som ja. var så provocerande Ja, nej men så vi hade otroligt kul Och det var alltid... Honom jag ringde om jag hade problem av något slag. På den tiden stod man i olika telefonkioskor och ringde. Om jag var förtvivlade något så var det inte min mamma eller pappa jag ringde utan jag ringde Lars. Hur har det varit med syskonen? Ni har ju inte riktigt vuxit upp då. Ni har inte bott under samma tak. Har ni kunnat bygga upp en kontakten då? Ja, jätte. Fantastisk mm. kontakt. Mm. Sen har jag faktiskt två bonus, nej bonus har jag inte alls, halvbröder heter det ja. som min pappa fick i England Aha. Mm. som jag har inte haft alls så mycket kontakt nej. med men, men äh, min ena lillebror där har de ja, men i vuxen ålder har blivit mm. en enormt nära person. Vad där. härligt. Mm. Ja. Men då kan man kanske sammanfatta det som att en bra bonusförälder skapar en relation som inte är byggd på att man är ens partners barn utan att man har liksom, relationen är mellan en personlig relation. Ja men ja, men, ja så tycker jag att jag, jag vet till exempel nu när jag har fått bonusbarn att min nuvarande pojkvän sa oj oj oj men jag, nu, nu, nu får du inte vara det här som, för att vi har fått sån fin relation som gör att vi måste vara tillsammans för jag klarar inte att han ska utstå en skilsmässa till mm, om det inte mm. skulle och då sa jag, men då vi kommer ju alltid att ha en relation från och med nu mm. oavsett, den är ju egen den är mm. ju... och det är kanske lättare sagt än gjort mm. men om man tar det den uppgiften på allvar och säga att nej, men nu går jag in i den här personens liv och det är upp till oss mm. eller mig mm. att jag håller kontakt med den mm. att det inte får hänga på, på det. Mm. Men det handlar ju också om att föräldrarna så, i så fall sen ska gå med på att man får träffas som Ä en detta bonusförälder. Ja. Ja. Och då kommer vi in på det som jag tycker är det stora dilemma att den här rädslan för att ens barn ska älska någon annan mer än en själv Alltså, ja just det och att det blir någon slags dragkamp eller dragkamp lite tävling. Eller så, och det ja. gäller väl åt mm. alla håll. Jag tror att även i vanlig skilsmässa när man skiftar varannan vecka mm. finns det en rädsla. Oj, oj oj vill mitt barn nu hellre vara hos pappa eller vill hellre vara hos mamma. Redan där är den oro för vem älskar det nu mm. mer. Och sen kommer de här bonusföräldrarna in. Men det är väl som är all kärlek att man, man älskar på olika sätt mm. Mm. och att det inte se det som en konkurrens utan ju fler barnen har omkring sig desto rikare liv och desto lyckligare blir de. Så är vi ju alla. Mm. Mm. Du sa innan att när du var orolig så, så ringde du din bonuspappa. Mm. Har din mamma uttryckt någonting? Att, har hon uppmuntrat er relation så har hon tyckt att det har varit bra eller har hon varit avundsjuk på att ni har haft en, någonting? Ja, men hon var otroligt lycklig mm. över att, eh, att det kom in en person som kunde tillföra mig så mycket. Mm. Jag var ju den som tjatade på dem att de skulle gifta sig och få barn. Ah. För jag var så rädd att mista honom. Mm. Jag ville att han skulle vara kvar i mitt liv. Mm. Och jag var också mån om att han var en så fantastisk person, att han skulle vara pappa till fler. Mm. Så kände jag, eller inte? Mm. Ja, men jag... Och han var jättenoga med att visa mig att jag var lika viktig som dem. Mm. När de... mm. Nu var jag 16 år, jag träffade honom när jag var 14. Och sen när jag var 16 fick de, min första lilla syster Rakel. Mm. Och sen när jag var 18 kom det två tvillingflickor. Och det, men, det, det var ju, men det var att han hela tiden jobbade på att jag försäkra mig på olika sätt. Att jag var lika mycket mm. Mm. hans barn. Mm. Det var aldrig någon tvekan. Och, och det fick han veta också. Det har du hunnit prata med honom Hur om Hur tacksam också. jag var. Ja. Jag tror att han verkligen vet. Mm. Nu lever han tyvärr inte för att han dog för exakt antal år sedan. Vilket mm. var oändligt sorgligt. Men... Jo, äh men han, han, han visste hur mm. oumbärlig han var för mig. Mm. <laughs> Det var ja, verkligen. Och att vi hade verkligen vår helt egna relation. Och som också blev något annat än mina systrar. För mm. att jag var vuxen på ett annat ja. sätt än dem. Och han kunde prata med mig om saker som han ju inte pratade med de mm. barnen om. Mm. Men... Äh... Har du några erfarenheter från uppväxten som du sen har kunnat ha nytta av- när du själv gick igenom en skilsmässa- och, och era två barn då- fick ha det här lite varannan veckas livet- och kanske träffa bonusföräldrar. Ja, den, det mest lärorika- det som var- med, med min bonuspappa Lars- var att om jag inte hade haft honom- och allt det han tillförde mig i mitt liv- ända upp liksom till han dog- var att jag- Kunna älska min pappa och mamma mer. Därför att han tillfredsställde massa behov jag hade. Som de kanske inte kunde ge mig. Mm. Vilket gjorde att jag kunde tolerera dem mer. Eller acceptera dem mer. Och älska dem mer. Så att det visar ju också. Ju mer man får desto mer kan man tycka om alla andra. Så blev det för mig. Mm. Och jag tror att speciellt nu när jag. Ja, dels när mina flickor fick en bonusmamma så kände jag att nej, men jag behöver inte se det som något hot utan tvärtom jag vet ju djupt in i mitt hjärta att det bara gör min relation till mina flickor starkare och bättre av mm. att det finns någon mer som bryr sig om dem där som tillför något annat mm. det är en jättebra tanke tycker och det är jag. Ju faktiskt samma sak med den 13-åriga bonus som jag nu bor med faktiskt heltid mm. att jag har varit lite orolig när jag har liksom varit en i relation med honom och hans mamma och han har inte inte velat träffa henne och så, så jag har varit så rädd för dem men om jag kliver in nu, jag gör det svårare för dem att få en relation nu och det hade kunnat göra mig jätteotrygg i det, mm, men jag mm. vet och vet, så länge jag bara pratar positivt om henne, så vet jag att, och då kan jag säga att jag vet att hon är bra, mm. det är din mamma mm. det är, det är man kan vara arg på det och det blir så efter skilsmässor. Men jag, jag vet, och så kan jag säga en massa saker och man säger ja, men Han har pratat just extremt mycket med mig om sin mamma. Och säger: Mamma köper alltid såna här saker. Ja, du ser vad bra hon är som så köper sådana här 90-mat. Så, så den, att, att jag också vet att tiden läker alla sår. Att det tar tid. Att man, det blir, jag, jag tycker också att det blir så här när man skiljer sig. Att man som föräldrar är man liksom ett kit ihop. Men sen så plötsligt blir det så tydligt för barnen- när föräldrarna skiljer sig vad, den är, vad de står för på olika sätt. Och det blir också skrämmande. För det, man kanske trodde att den var på det sättet och stod för tryggheten- och den var mer det. Men så kanske det är tvärtom. Mm. Jag tror att när, vi, när, när föräldrarna delar på sig så blir det på både gott och ont- Tydligt vad de är, för, väldigt tydligt vad de är mm. för personer. Mm. Men det gör ju också att barnen kan se, vad, vad vill jag bli när jag blir stor? När, när, vi, när föräldrarna är ett så mm. är de ju mm. samma, liksom mm. en en klump. Mm. Jag tycker i alla fall att mina döttrar att det blir väldigt tydligt att de under, och det var ju, för det är på något sätt kan man också säga att det är smärtsamt under tonåren på ett annat sätt för barn i en skilsmässa. Om inte en, man får inte säga att något är smärtsamt eller något annat, men jag tycker just oh, när de ska bli stora och hitta sig själva och hormoner och allt och så kommer en skilsmässa mitt i det. Det är ju nästan omänskligt. Men det positiva i det kan just bli att ja, men då håller de på att utvecklas till vilka människor de nu väljer att mm. vilja vara. Och då kan man säga ja, att det här tycker jag är jävligt bra hos mamma och det här är bra hos pappa och det här är dåligt och det jag tycker att de har kunnat välja på ett sätt. Även om mm. det har varit smärtsamt för dem att se att så här är det. Det var kanske inte så som de trodde. Och du levde ihop med Anders Ekborg under många år. 15-20 år. 20 år ja, 20. 20. Ja, just mm. ja. Och ni är ju då artister och skådespelare, båda två. Och kanske jobbar mycket kvällstid. Har det påverkat på något sätt också? Och att ni är offentliga personer... Har det varit jobbigt eller har det varit annat som ni har fått arbeta med? Jag tycker det har varit ett kul liv. Mm. Mm. <laughs> jobbigt, jag vet inte. Nej, men det, det som jag tog beslut när barnen var små att inte var, stå på scenen eftersom min exman stod på scenen varje kväll. Mm. Sex dagar i veckan så blev det ju helt ohållbart om jag också hade gjort det. Du hade det aldrig varit hem, någon förälder hemma i stort sett. Och då var det mycket bättre att jag i perioder åkte och filmade. Och så var jag borta stötvis några dagar här och några dagar där. Men, men kunde vara med om dess däremellan. Sen, var jag, sen är det ett annat kapitel. Vi var ju tvungna, dels för att Anders inte kunde bli sjuk när han gjorde. Han gjorde Kristina från måla i fem år. Ja, just det. Och Chess i tre år efter det. Och var jättekänslig för förkylningar och allt det. Så dagis var liksom inte, fanns inte på kartan. Mm. För då, då hade han blivit sjuk hela tiden, mm, det gick inte. Så då, plus att jag, kombinationen med att jag åkte och filmade på det sättet gjorde att vi hade en au pair under flera år mm. som då kunde anpassa sig efter hur vi jobbade. Och det var en jättebra lösning, mm. väldigt, väldigt bra. Var det då du blev sjuk också efter skilsmässan där? Jag minns, du var med i Stjärnorna på slottet och berättade om det här giftstruma heter ja, just det. Ja, just det. Det var ju efter, det var ju efter skilsmassa. Ja. Mm. Det lät ju läskigt. Men... <laughs> det, ja, men som alla sjukdomar ja. så är det väl relaterat till stress. Mm. Att man får något av för mycket stress. Mm. Mm. Mm. Sen när du då hittade en ny kärlek, var du, tvekade du att gå in i en bonusfamilj? Du visste att, är det här Broman, ja. som är fotograf. Ja, och har Just grundat det. fotografiska. Ja. Ja. Var det så att du kände att eh, du ville eh, vänta ännu längre innan du kom in i en ny familj? Eller kändes det bara naturligt? Jag tror inte jag insåg vad det skulle innebära. <laughs> att det säger man, många. Man, ja. <laughs> man tänker kanske inte liksom alla de stegen direkt när man blir förälskad i någon mm. så tänker man inte... Det fantastiska var att vilja träffa någon som också kom från ett lång, en lång relation och hade väldigt samma erfarenheter. Mm. Att vi båda hade långa äktenskap med barn och att vi båda visste att nu vill vi leva på ett annat sätt mm. än hur mm. våra gamla äktenskap såg ut. Sen Så tror inte att jag tänkte vad innebär det att kliva in i... Men det är ju mer komplicerat än mm. vad man kan drömma om. Mm. Mm. <laughs> kan vara. Och sen skiljer det så pass mycket i ålder då mellan era respektive barn att de inte blir syskon heller riktigt på samma sätt? Nej men det skiljer inte så mycket mellan våra barn. För att han har en 13-åring, 18-åring och 20-åring och jag har en 20-åring och ja, 21-åring nu. Och 23 Ja mm. ja. så de har också lärt känna varandra. Så de är, två är ju jämngamla. Mm, mm. Ja, det har tagit tid, mm. det har tagit jättelångt, det har väl tagit nästan tre år mm. innan de mm. knappt har träffats. Mm. Men desto roligare mm. har de nu. Härligt. Mm. Jag tänkte det är svårt att inte prata tystnad, tagning och MeToo i, i dessa dagar. med Just nu när vi spelar in så har Dramatens vd avgått till exempel. Ja, det är stort. Och jag vet att du har träffat Josefin Nilsson, dokumentären om henne startade den här andra vändan. Mm. Och du har träffat henne en del utanför scen så att säga. Mm. Vad är din känsla om man ser det som ett samhällsproblem, de här mäktiga männen som är eh, tyvärr elaka och eh, undgår straff. De får jobba kvar och få nya roller och så. Ja, men jag stod faktiskt och pratade med någon häromdagen. Alltså, det är ju en pågående, även en diskussion i en själv och hur man med folkdomstol och är det rätt, är det fel? Det jag vet att det pågår en helt fantastisk revolution som är revolutionerande skulle jag säga. Jag har verkligen gått de senaste åren och tänkt hur, hur ska vi komma till en jämställdhet snabbare än hur långsamt utvecklingen går nu. Och så kommer MeToo och tystnadtagning och det går med hissnande fart ändå. Alltså måste jag säga mot jämfört hur saker har gått tidigare. Mm, mm. Ja och så kan man säga folkdomstol, ja... Men, men samtidigt när rättväsendet inte fungerar så som det borde göra eller styrelser eller högre positioner av olika slag ja då kanske i vissa fall en folkdomstol måste till för att det ska bli en rättvisa och att de utsatta får bli hörda. Om vi bara tittar på domen som den mannen som utsatte Josefin fick då så hade han nog inte fått det idag Nej. tror jag. Folk börjar egentligen uppmärksamma på ett sätt och ta på allvar. Jag tänker på alla de våldtäktsfall eller missande fall mm. Mm. som bara har skjutits undan. Det är lite svårare att göra det nu tror jag för rättsväsendet. Känner du att det har blivit skillnad även ute på arbetsplatserna och när du är på en teater eller inspelning? Ja, jag tycker att det är skillnad. Sen är det ju, det, det, det är faktiskt väldigt skillnad. Många är väldigt uppmärksamma överallt. Men, men det handlar ju om en process för oss alla. Jag menar, för mig har det varit, hela, har varit omvälvande- med hela tystnottagningen och MeToo. Bara i att ransaka mig själv- i vad jag har tillåtit pågå. Mm. Vad jag har vuxit upp. Hur jag är uppfostrad med. Allt ifrån uttryck som har varit okej- okay, till beteenden. Som är, det måste ju liksom om att det- är, skakas ner i grundvalvet på mm. riktigt för att man ska skakas om och se, men det här det här kan inte jag finna mig i eller så, jag måste ju också sätta ett stopp mm. så mycket man nu kan, sen är det lätt att säga när man har blivit så nermald eller så förtryckt så kan det vara väldigt svårt att höja sin röst, för man mm. är så rädd och då behöver vi hjälpa varandra mm. Mm. inte bara som medmänniskor och medsystrar eller vanliga medmänniskor men också att rättsväsendet låter de svagare göra sig hörda mm. och ta det på allvar. Så att försöka se offren och försöka stötta dem eftersom de har blivit så svaga. Mm. Och det är lite som i, i familjen att försöka hitta den här personliga relationen och, och lyfta upp varandra på något sätt. Mm. Då, och ta små steg framåt. Mm. Mm. Ja, jag blev så <laughs> känslosam <laughs> av det här och ja. jag, jag älskar ju också detta att det äntligen har hänt någonting i, i de här branscherna. Vad jobbar du med just nu om man vill se dig? Är det någonting som är hemligt i någon inspelning eller är det någonting som du kan tipsa om? Oh, många hemliga <laughs> saker. <laughs> Nej, men jag har precis spelat in en tysk serie- jag håller på och utvecklar på SVT ett tv-format som jag mm. hoppas blir stort och kul och underhållande och det är då väldigt hemligt. ja, ja nästan allt egentligen Jag har gjort en indisk film. Oj, ehm, ja. Vet jag inte om den kommer. Det kommer säkert inte till Sverige. Sånt här kommer inte till Sverige. <laughs> men, men ja, jag har köpt, jag har köpt en, en fastighet i Visby som vi ska göra lite verksamhet. Ja. Som jag är ja, jätte. Det är glad för. Handlar det då om skådespeleri eller har du någon... Nej, nah, den kan jag inte heller säga så. <laughs> jag om... Det som lever får se. Ja, ja den som lever får se. Det, det, det är många, många bebisar i sin linda tänkte jag säga. Mm, mm, mm. Ja. Vi håller utkik efter dig Lia och om man vill följa dig på sociala medier och är nyfiken på... På mig, jag Hittar är ju man dig en... där? Ja, det gör man. Mm. Jag är fullständigt hopplös på sociala medier. Alltså, jag förstår det inte. Jag vet inte, men det är faktiskt intressant, det skulle jag gärna prata mer om. Mm. Nej, men jag har ju ett Instagram-konto, Lea Boysen, Facebook också. Mm. Men jag tror att jag lägger upp någonting en gång i månaden. Ja. Jag tycker att det där är jättesvårt och det är också... Jag, jag vet inte hur jag ska hantera det där faktiskt. För att jag känner dels är det också det där med bonus, familjebonus, mm -hmm. vad man ska. Det finns andra inblandade. Vad, hur mycket ska man dela av sitt privata liv? Och vad ska man ha det till när det är en sak om man har ett litet konto men bara nära? Jag tycker att det är superkul att det finns, men jag har inte riktigt hittat hur jag ska, vad jag, hur jag ska använda det. Men då säger ja. vi att de, de av lyssnarna som är nyfikna de, de får gå in och, ja, och och på egen risk. Gång. och en titta. gång. i månaden. Det ja. är ja. jättehärligt att få ha dig här och höra lite om din spännande uppväxt och att du nu har hittat kärleken och lever i en bonusfamilj. Och vi, ja. vi gillar att se dig på tv och på bio också. Så tack så mycket för tack, att du var här. Tack själv. Ja. Då tackar vi Lia Boysen som vi träffade uppe i Stockholm när mm. vi var där på en av våra resor. Och vi har ju bokat en till där vi ska bland annat se lite fotboll. Och ja, det inte ska mer. bli kul. Två AIK-matcher på fem dagar är det väl? Det, är det sämsta med vårat bröllop det är att det är samma dag som AIK kommer ut i Djurgården om man hade velat vara där. Just det, det krockar lite där ja. Ah. Jag tror det är exakt när vixen börjar vid tre. Kan vi ha arvstark. radion på under vixen? Du får ha en liten, liten... Är det lite eh, udda? ...hörlur så, som inte syns. Tråglas. Ja. Och så precis när de frågar <laughs> mig så skriker jag Ja! Då har jag <laughs> kollat mål. Det, så blir jag jätteglad. Och sen så hör, så hör man det säga 1-0! <laughs> det blir kul Och du var ju och hämtade ut din jakett Som det så fint heter häromdagen. Sitt det. Sitt så det så här häromdagen var hade suttit in och suttit ut inte in ut För då har jag blivit så mycket smalare Du har ju gått ner 15 kilo Ja just det, så jag, jag kan ha en vanlig 46a men västen Så behövde... du kan ha vanliga kläder på dig nu <laughs> Nu är du inte jättetjock Jag hade sjuklig fetma Enligt BMI Ja, just det. När du var jag ju måste ju där. ha varit ovanligt fet. heter det sjuklig sjuktlig Sjuklig fett, man Inte att du hade, du var det. Ja, det, det <här> var ju lite roligt. Det stod att jag var Du är fett, sjuklig fettmask. Fett, I am fat. Nej, men det är ju häftigt. Man tänker sig om vi la ihop allting i en stor uh, hög liksom. Vad äckligt. 40 kilo fett. Så skulle man ha det i ett hörn. Det är ju faktiskt typ 42,5 liksom, kilo fett eller någonting. Våra gamla jag ändå är med på bröllopet. Fast i form av en... En hög med fett. Med 40 kilo daller. Eller ska man säga, Helle väger ju typ 40 kilo. Så det är hela heller vi har gått nu. <laughs> Ja, det är konstigt. Men det var inte det jag skulle säga. Det var ju att du hade köpt din och mm. västen hade de lagt in lite. Så den sitter tajt och bra. Så jag kan ju inte gå upp någonting nu igen. Nej, och inte andas heller. <laughs> det är onödigt. Jo då. det blir snyggt. Ja, det börjar verkligen dra ihop sig till bröllopet nu. Vad kan det vara? 63 dagar kvar. Mm, så. så det är lite drygt två månader bara. Och vi har ju nu äntligen träffat våra bröllopsfixare som ska stå för maten och så. Och du har fått en lilla summan som ska betala sin Ja, det var ju små pengar. Inte. <laughs> det drabbar ingen fattig, eller vad är det de brukar säga? <laughs> ja, det kan man skoja om. Nej, det drabbar men... alltså inte mig, Nej. det drabbar dig. <laughs> det kommer bli fantastiskt. Och du har ju gjort en bordsplacering som det verkar väldigt lovande och så hoppas vi bara att några till ska svara. Jag tror det med bordsplacering gör att många äktenskap slutar innan de ens börjar. <laughs> för jag minns att jag har ju faktiskt gift mig en gång innan. Ja just det. Ska ju erkännas här och det vet ju alla som känner mig. Och då hade jag ju bott hemifrån ett tag. Men det var första gången jag bråkade med min mamma var när vi skulle sätta bordsplaceringen. Mm. För hon ville ju vara väldigt traditionell. Och jag är ju mer sådär att jag vill att människor ska vara glada och tycka att det är härligt. Istället för att sitta och skruva på sig oroligt på en stol för att de sitter bredvid gamla faster, agda, ja, just det. Döv, Men var 95. var till exempel att eh, gifta par inte ska få sitta bredvid varandra eller vid samma bord och så? Ja lite sånt också, så är det ju det här man ska sitta nära honörsbordet eller inte och mm. den som är då sämst från eller <laughs> ens sämsta kompis ska sitta längst bort så att ni vet ni det, om ni kommer på bröllopet och sitter väldigt långt bort från mig betyder det att ni är sämst <laughs> Men nu, nu till vårat bröllop så håller du på traditionen att släktingarna sitter närmast? Ja, förvisso. Men det är ju runda bord också så att det är lite svårt att ha en sån rangordning. Men, det... men jag har ändå försökt. och bland... Jag har sagt alla släktingar så att alla vänner som kommer på mitt bröllop ni behöver inte sitta bredvid mina gamla släktingar i alla fall. Men är det då egentligen också bättre att få sitta på den sidan så att man kan se brudparet? Är det lite finare då liksom? Jag tänkte att alla som sitter runt ett bordet så lyfter de bordet och så snurrar de det varje kvart så att alla ja, får sitta ha! runt så. Mm. Så säger jag, nu reser vi oss upp och snurrar bordet 20 cm åt vänster. Ja, ni lär ju höra mer om bröllopet i podden framöver och se hur nervösa vi blir. Jag har ju tanke på att vi faktiskt ska spela in en liten snutt från själva bröllopet. Kanske inte precis vid vixen men från festen i alla fall. Ja, och så får det övriga ligga klart då så att det kan komma ut samma kväll och natt där sen. Bröllopsnatten så sitter du och klipper podd och skickar ja, ut det. Det blir jättebra. Mm. Vi kanske ska gå över till veckans barnkonventionen som vi alltid går igenom en artikel per avsnitt. Ja, vad kul. Och vi måste ju vara framme vid artikel 27 eftersom vi är på vecka 27. Så lite halvvägs kan man väl säga att vi är genom barnkonventionen. Mm. Och vi kan ju börja med att repetera förra veckan. Då pratade vi om att varje barn har rätt till social trygghet och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar. Mm, mitt bröllop eller så. <laughs> och så ska jag berätta denna veckas artikel och det är Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten. Mm. Det är också sådana där saker som vi tycker är självklart i Sverige men även här så kan man ju behöva hjälp med det och framförallt i andra länder kan det vara svårt till exempel att få tag på mat och, och rent vatten och det ska alla barn få enligt mm. FNs barnkonvention. Och vi pratade ju lite redan förra veckan om att det faktiskt finns saker att förbättra på även här hemma i Svedala mm. speciellt med bostad och kläder. Ja. Det är många barn som inte har samma standard på kläder som sina klasskompisar till exempel. Mm. Och det kan ju synas och det kan man bli retad för och så. Det var en person som berättade för mig, nu kan ju inte jag siffrorna, det kanske vi skulle slå upp innan men att det är tusentals barn som har föräldrar som är hos kronofogden i sig. Mm. och det påverkar ju deras liv och uppväxt såklart. Jo, då blir det ju en gräns där att man tvingas leva på existensminimum och kanske be om pengar, om man ska göra utflykter om man vill åka till Liseberg, bara en sån sak som man vet det kan kosta över tusen kronor även om man bara har två barn. Liksom. Mm. Och det finns ju fortfarande luckor i det här systemet att eh, om du har barn så har du rätt till bostad. Mm. Att det finns barn som behöver bo på vandrarhem och så här i Sverige för att deras föräldrar inte har någon bostad. Och det tycker vi ju att man borde se över för det finns ju bostäder, det är inte det att vi är bostadslösa. Det står ju fina lägenheter redo att bo i men det är ju inte alla som får bo i dessa fina lägenheter. Nej, så man kan säga att FNs barnkonvention fortsätter att fokusera just på barnens rättigheter. Att är man ett barn så ska man liksom få gå före i kön. Man har de rättigheterna att må bra och kunna växa upp. Och det vi lärde oss alla först i början där i januari det är ju att man är barn tills man är 18 år. Mm. Det är också rätt viktigt. Sen blir det ju då spännande när man väl har fyllt 18. När man plötsligt inte har det här skyddsnätet kan man säga. Och där man egentligen ska kunna försörja sig själv om man inte går i skolan. Men då finns väl andra rättigheter som slår till tänker jag. Ja, det har vi ju som, som medborgare. Får vi inget jobb så kan vi be om pengar på andra sätt av de sociala myndigheterna. Och så. Men hur som helst så tycker jag i alla fall att det är väldigt viktigt att just det här med... Skälig levnadsstandard för alla barn och definitivt alla barn här i Sverige för vi tycker att vi är så väldigt duktiga på det. Så ska vi ju föregå med gott exempel att det ska efterföljas. Ja och då får man ju som vuxen också ta konsekvenserna och minska sina egna utgifter kanske. Lägger man som man kan tycka då onödiga pengar på cigaretter, spel, alkohol eller köper saker till sig själv. Och sen försumma barnen. Så ska det ju inte gå till. Utan först får man betala till barnen. Och så de pengarna som blir över får man använda själv. Mm. Detta är ju inget enkelt dilemma såklart. Och det är ju så. När inte de vuxna föräldrarna klarar av det. Så är det ju vår uppgift som samhälle. Att mm. hjälpa våra barn. Ja, det låter ju lite deppigt det här. Men det är ju för att man tänker på de som har det lite jobbigare än vad vi har. det. Vi har ju ändå... Väldigt tur som har ett litet radhus här och, och har jobb och så. Mm. Ja, men det kanske är dags att gå över till veckans bonusfamiljsdilemma. Mm. Och jag har funderat lite och det är nog kanske mest för att jag har varit lite krånglig på sistone det här med att byta tider och så. Men mm. vi har ju varannan vecka. Varannan vecka är barnen hos sina pappor och varannan vecka är barnen hos sina mammor har jag fått säga, dig och mig. Och ibland så behöver man ju byta tider på olika anledningar och det är ju kanske jobb eller att man vill åka väg på en längre semester eller annat. Så jag tänkte vi kunde prata lite runt det. Särskilt nu under sommaren så blir det ju annorlunda när barnen inte går i skolan och man kanske själv har semester och så. Vi satt ju precis nu innan vi skulle spela in så att vi och skickade sms och kollade ja men hur var det den helgen och vilken dag kan vi åka till Småland till sommarstugan och hur blir det med nästa lämning inför bytet av vecka och sådär? Ja, det så är det ju det dilemma, det pratade vi om förra veckan, det här med byte, mm. hur det går själva bytet. Och på somrarna så är det ju inte lika självklart att man byter kanske på skolan fritids och så, eller Nej, det går ganska smidigt. Man måste kanske avtala, vem lämnar, vem hämtar, kommer ni med hen, honom, hen. Ja. Och så så att det är ju lite annorlunda på somrarna. Och sen så är det ju så att en resa man gör kanske inte alls är just precis på den veckan som man har barnen. Måndag till måndag är det ju sällan. Nej, vi har ju en resa som är onsdag till onsdag till exempel. Mm. Och jag tycker att man ska vara öppen och försöka vara ute i god tid. Och att man ska vara ödmjuk. Bara för att jag har bestämt att jag ska åka till Egypten så kan jag inte kallt utgå från att det passar de andra föräldrarna så jag får ju som övmjukt fråga mm. och hoppas på att de vill ställa upp. Så jag tänker en viktig sak när man ber om byten och sånt är att man är öppen för att det kanske inte passar den andra familjen helt enkelt. Nej det kan ju vara någonting inbokat och man hoppas ju på då att de svarar ärligt och försöker byta så att det kan lösa sig. Men har de något viktigt släktkalas till exempel då får man ju bara acceptera det och då kan man väl tycka att då har man själv kanske frågat lite för sent. Mm. Och jag tänkte det går in på min andra punkt som är viktig och det är att man själv försöker ut efter bästa förmåga att gå dem till möte som de vill byta. Ja, självklart får man ju igen det. Är man schysst och säger att ja, vi hade egentligen tänkt att åka iväg och simma då på simstadion Men visst, vi kan ta det en annan dag och så, där, så kan ni åka på erat. Och sen så om någon vecka eller om några veckor så kanske vi byter tillbaka. då Så att, att vi får den söndagen tillbaka. Liksom. Och sen är det det här med att när barnen blir äldre så är de ju inte lika bunna till att vi flyttar på dem. Nej. Så våra tonåringar de flyttar ju på sig själva. Mm. Och då tycker jag också att de är ju barn tills de är 18. Som nu när barnen ville gå på bio igår. Mm. Och även om jag kanske glömmer bort det då, för de kan ju flytta sig själva och, och så, så tycker jag ändå att det kan vara schysst att jag har skickat sms till deras pappa Alltså det var deras pappas vecka. Att är det okej okay om jag går på bio med barnen? Mm. Är det okej okay för dig? Och så. Så att eftersom jag vill att han ska göra det så gör jag så mm. tillbaka. Det tycker jag är viktigt. Att är bara liksom... meddela sig, det är så enkelt med sms nu för tiden. Föregå med lite gott exempel då. Så att inte... För det man ogillar ju är ju när det blir som en överraskning så sådär att Ja, imorgon åker vi till Malmö. Jaha, men var, varför vet inte vi om det? För då kanske en förälder tänker så här, ja, men de är ju tonåringar. Det är klart att de säger att de ska åka iväg på någonting. Men det kan man ju aldrig lita på att det händer att... Nej, och så en sån sak som att man kanske står med mat färdig. Mm. Man tänker att, ja, men ikväll ska vi ha lite extra mys i mat och så har man planerat och så är det ingen som berättar att tre tonåringar inte kommer hem. <laughs> det är då är det ju stor skillnad, jag. ja. Och... Eh, Nej, men försöka utgå från sig själv. Vad tycker man själv är jobbigt och vad skulle man själv vilja ha det? Men också utgå från den andra. Mm. För jag vet ju, i vårt fall så har jag större behov av att veta olika saker. Så min familj är större och vi har mer aktiviteter, aktiviteter och, så. och så. Så att för mig är det ganska jobbigt när det blir oväntade förändringar. Mm. Medan då de tre stora barnens pappa, han lever ensam och kanske inte har lika mycket... Så att för honom är det inte lika konstigt eller jobbigt ifall barnen inte är hemma en kväll på hans vecka. Nej, just det. Men en kommunikation och att vara öppen och ödmjuk helt enkelt. Mm. Har du något mer som du vill säga av detta? Nej, jag tror ju också lite på det att hellre meddela en gång för mycket än en gång för lite. Och då tänker jag att jag tar den risken då att få ett svar att ja, men det har du ju redan sagt eller ja, det vet vi eller så. Så hellre att någon då tröttnar på att jag smsar en gång för mycket än att jag inte hör av mig och så får de plötsligt en överraskning att, ja, vad är det idag det var kalas, Jaha, måste vi köpa en present snabbt och skjutsa iväg. <går> då, då tycker jag faktiskt att eh, skicka hellre ett extra sms och det är ju så himla bekvämt att man måste inte ringa upp och prata med någon person som man kanske inte känner eller tycker om eller så. Utan det funkar ju väldigt enkelt nu för tiden med sms. Och så kan man ju försöka att inte planera in saker på den andra förälderns vecka. Ja. För det har vi ju fått en del brev om att man kan bli väldigt irriterad om den andra föräldern återkommande planerar mm. in saker på ens egna veckor. Och då kanske inte utan ens berätta det. Att om man gör det så behöver man berätta det och fråga om det är okej. Okay. Ja, då tycker jag ju att man ska fråga de andra föräldrarna först och sen fråga till exempel en släkting eller kompisar till familjen som ska komma och hälsa på. Mm. Inte göra tvärtom och räkna med att det går att ändra. Och just sommaren så kan man ju också införa sommaren som vi har sagt att ah, men vi har fortsätter med varannan vecka som en grund. Sen finns det nog de som hellre kör två veckor i taget just på sommaren för att slippa att det blir ju färre byten då. Och men det tror jag vi har haft någon sommar så mm. det är inte så att det är alltid, det här är nog första sommaren som vi har helt varannan vecka. Ja. Men det är det är inte riktigt heller. Vi har ju ändrat lite. Men som grund som du säger. Nej men jag slänger väl ut den här diskussionen i våran diskussionsgrupp. Hur tycker ni där ute att det är. Får ni tillräckligt med steltid Om den andra föräldern vill byta någon dag eller vecka. Tycker ni att ni själva sköter er på den fronten. Och har ni hittat ett bra system. Dela med er av era tips och erfarenheter. Om att ändra tider. Mm. Och då går ni alltså in på Facebook och söker på Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där kan ni bli medlemmar om ni inte redan är det. Och på Facebook har vi ju även en vanlig sida som heter Bonuspappan och Plusmamman. Sen så har vi ju förstås Instagram också och där kan man förutom Bonuspappan.plusmamman. Även följa dig och varför ska man det? För att jag blir smalare och smalare och om man är intresserad av att jag blir smalare och smalare och kanske vill känna sig inspirerad och peppad att själv göra en viktresa så kan man följa mig där, vad jag sysslar med på dagarna. Ja, du närmar ju dig ditt mål som var att gå ner 30 kilo på 30 veckor. Mm, men jag har utökat det målet. Jag vill gå ner 40 kilo på 40 veckor. Aha, så du kör 10 veckor till efter. Ja, för jag hittade gamla anteckningar om vad jag vägde när jag träffade dig. Och då såg jag att jag hade faktiskt gått upp 34,4 kilo sen den dagen. Och det är ju tre och ett halvt år sedan nu, men du gick upp det på tre år nu. Ja, så jag vill ju definitivt gå ner 34,4 kilo för att återta mm. den vikten. Och sen så kanske något enstaka kilo till. Mm. Och det som är bra, att om en person i en familj eller i ett par... Börjar en sån här viktresa med att äta mindre och nyttigare och träna lite mer. Då är det lätt hänt att partnern hänger med. Så om ni tycker att till exempel er man behöver gå ner 10 kilo. Så ta med honom på lite olika träningar. Och eh, håll koll lite på maten. Det har Maria gjort så jag... Håll koll på maten. Men att jag tjatar på att du inte ska äta vitt bröd och ja, men det är bra att saft gör det. mitt i natten. Mm. Det har ju blivit en förändring faktiskt. Jag slarvar ibland men jag hade ju gått upp 10 kilo på tre år. Och nu har jag gått ner 15. Mm. Så nu ligger jag på min målvikt inför bröllopet. Så nu gäller det bara att jag ska lära mig hålla den här vikten. Och det är inte så lätt det heller. Nu när vi pratar om vikt hos oss, så är det ju faktiskt inte alla människor som måste gå ner i vikt. Utan det finns ju de som faktiskt behöver gå upp i vikt. Och även på en sån resa kan man behöva lite hjälp. Och av en PT till exempel. Jag har mm. ju tagit hjälp av en PT som heter Petra och jobbar på Golden Wellness här i stan. Mm. Och det har ju varit en stor hjälp. Speciellt i början när man inte visste vad man skulle göra och så. Så har ju hon coachat mig vad som är bra och vad som är dåligt för min kropp. Och ungefär hur mycket jag ska äta och hur mycket jag ska träna och så. Mm. Och det är alltid en tröskel där kan jag tycka. Att komma iväg och göra en träning särskilt. Det som jag tycker är kanske allra tråkigast det är ju om man åker själv till ett gym och så kan man sitta där med olika maskiner och vikter och sådär. Ja, men då behöver du definitivt en PT. Om du inte kan någonting om gym då kommer du kunna träna helt galet och helt fel. Mm. Om du bara går loss och börja rycka i maskinerna där så att då rekommenderar jag definitivt en PT. Ja men framförallt tänker jag det här mentala att det är mycket enklare att vara med på en gruppträning och gör man som vi har gjort flera gånger cirkelfys till exempel när man kör kanske 40 sekunder gör man sit-ups och sen går man vidare så att det är väldigt många övningar och det kanske är 20-25 personer som tränar tillsammans, då blir man ju mycket mer peppad av det. Jag tycker i alla fall att det är mycket lättare med gruppträning. Då känner man att ja, ah, men då åker man dit nästa vecka igen och så känner man igen lite folk och sådär. Och så vi har ju tidigare det. också berättat och pratat om att det är himla bra att har bonusfamiljsträning att man drar ihop familjen lite när man tränar tillsammans och svettas tillsammans det sa ju Martin Lidberg till exempel att de som tränar tillsammans är de som håller ihop just det, och han är ju känd före detta brottare som har vunnit massa VM-guld och han har även vunnit Let's Dance och Mästarnas Mästare nej men det borde vi nästan göra ännu mer, träna med barnen, vi mm. gör ju det ibland men det tycker jag nog att vi kan bli bättre på ni som vill höra av er direkt till oss, till exempel skicka in ett ämne som ni vill att vi pratar lite om. Då kan ni även använda mail och då är det bonuspappan.plusmammansabla-gmail.com. Mm. Och ni får gärna ge oss betyg på iTunes. Det är alltid roligt och får oss att hänga kvar på listorna. Precis. Ja, då tackar vi för att ni... Har lyssnat och så hoppas vi att ni har lika bra väder som vi har här i Varberg. Ganska soligt och tillräckligt varmt i vattnet för att man ska bada i havet. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Du försöker lula mig där genom att säga besvärligt först. Men är det inte alltid besvärligt? Det kanske det är. Jag lurar mig själv. Ja. Vad lustigt. Det måste vara värmen. Men några gånger har du ändrat och sagt något annat. Men det är alltid du som härligt. säger det. Ja, men att du svarar lite annorlunda. Jag tyckte det var fint att du lät lite annorlunda där i början på. Ja. När du sa, hej, och välk säga, hej och välkomna till bonuspappa. Nu var det så här, hej och välkomna till bonuspappa. Ja. Mm. det kanske är för att jag inte är lika förkyld längre. Nej, du är mycket trevligare man när du inte är förkyld. yngre är så du är förkyld.